Ah <laughs> الحمد لله والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين اما بعد تداشف الليز المسلمان يو پرشندس مو پرشندتين بوقر الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالن دريني تكون الله تلرطوار لاف دريني Veshira dhe bekimet qofshin e të dërguarin tonë Muhameditin, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithat ata të cilët e heqin udhën e tij në deri deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër muslimanë, Allahu i lartësuar dërgoi pejgamberët si argument që njerëzit mos kenë arsye para Allahut të lartësuar ditën e gjykimit. Ata që jetë kanë kundështuar për e nga mere ditë në gjukimit moske në rësujet thonë se nuk e kemi mësuar dë vërtetën, nuk në ka rëfyër kush rrugën e drejtë. Në emision e kaluar ne thamë se do të flasim për të drejtën e të dërguar i tonë Muhamede s.r. Allahum a.s. Por që të njohim të drejtën e të dërguar i tonë Muhamede s.r. Allahum a.s. Do të ishe e mire që të njohim përrejtën, pejgamberët në përgjegjësi vetitë e pejgamberëve, punët e tyre, ë, të njohim natyrën e mesazheve të pejgamberëve të Allahut të lartësuar, arsyeën pse i dërgoi Allahu të lartësuar, të njohim dhe kushtet kur u dërgoa pejgambëri Allahu alayhi wasallam, e pastaj do të njihemi me të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alayhi wasallam me detyrat që kemi kashitë me të drejtat e tij sallallahu alayhi wasallam. Dhe kështu do të vazhdojmë inshallahutaala që ta njohim këtë personalitet të madh, këtë njerëz që Allahu i lutuar dërgoi mëshirë për të gjithë botën. Allahu subhanahu wa taala të dërguarit i dërgoi që të mësonte njerëzve të vërtetën. Në mënyrë që ata të cilët devijojnë nga e vërteta, të devijojnë pasi e kanë marrë vesh të vërtetën. Dhe pastaj do të jenë përgjegjës për Allahu të lutuar për devim nga e vërteta. Dhe nga ana tjetër, ata të cilët që drojnë në të vërtetën, që respektojnë të vërtetën, ta respektojnë atë me argument nga Allahu subhanahu wa taala. Li yahlik man halaka, man halaka an bayna, wa yahya man haya an bayna. Allahu subhanahu wa taala dërgoi pejgamberët njëri pas tjetrit tek njerëzit, sipas nevojës që kishin njerëzit për të mësuar të vërtetën. Në çdo popull Allahu subhanahu wa taala dërgoi pejgamber, sikurse ka thënë në Kur'an, "Wa immin ummetin illa khala fiha nadhir." Çdo popull ka pas paralajmërues, ka pas pejgamber. Po ashtu Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an, "Wa likulli ummetin rasul." Çdo popull ka pas të dërguarin e tij. Çdo popull Allahu i lartësuar dërgoi pejgamberët që të humbsonin njerëzve të vërtetë dhe të paralajmëronin nga pasoja e devijimit nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberët kanë pasur një fes vetme. Nuk kanë pasur fes tjetër veç Islamit. Gjithë pejgamberët kanë qenë në Islam. Të gjithë u kanë mësuar njerëzve ta adhurojnë Allahun vetëm, mos i bëjnë shok Allahut të lartuar në adhurim. Të gjithë pejgamberët i kanë ftuar njerëzit që ibadetin, t'i ja kushtojnë Allahut, dhe të mos e bëjnë ibadetin për diçka tjetër veç Allahut të lartuar. Pra ndaj, Allahun subhanahu wa ta'ala ka thërë në Kur'an, wële qëtë baathna fi kulli ummeti rrasula, eni abudullahën, vëllështë tëri bu të tagut, ne kemi dërguar në shdo popull për i gamër, në shdo bashkësi një rëzore, ne thotë Allahu lërtuar kemi dërguar për i gamër, që të thotë atyre adhroni Allahun, dhe hishni dorë nga adhurimi i tagutit, adhurimi i idhujve. Allahu lërtuar gjithashtu ka thërë në Kur'an, vëma arsël mi në qabli kemi rasulin, illa nuhi, ilajhi anna hu la, ilaha illa anna fa abudun. Ne nuk kemi dërguar para teje, në dënjë të dërguar, vetëse e kemi frimzuar atë, vetëse e kemi, i kemi zbritur shpaljen që të thot njerëzve. Adhruoni Allahun dhe mos i bënë një shoka ti në adhurim. Të thonë atyje se nuk ka të adhruar tjetëm e të drejtë veç Allahut, prandaj vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala, A dëroni, ka qenë puna të gjithë pejgamberëve, kë ka qenë detyra, ky është misioni me cilin Allahu subhanahu wa taala dërgoi të gjithë pejgamberët e tij, ti. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në një hadith të saktë, na ka treguar, na ka shpjeguar se gjith të gjithë pejgamberët kanë qenë një fej. Kam pas në një fe, edhe pse kanë pas ndryshime në në legjislacionet e tyre se ligjet që Allahulër dhaja pejgamberëve ishin në përshtatje, në përshtatje me kushtet e tyre. Por amofeja pejgamberëve, besimi i tyre ka qenë i njëjtë, nuk ka pas ndryshim. Eh, Muhammed sallallahu alaihi wasallam pra në këtë hadith të saktë thotë el anbiya'u ikhwatul 'allatin, dini hum wahid wa ummahathum shatta. Ka thënë pejgamberët janë vëllezër për babaj Feja e tyre është një, është e njëjtë, ndërsa ëh dënat e tyre janë të ndryshme. Doqën ky hadith, kuptimi i këtij hadithi është se feja e pejgamberëve është një, besimi i pejgamberëve është një. Të gjithë pejgamberët kanë besuar Allahun, kanë adhuruar, kanë nadhuruar Allahun njëtë vetëm, ndërsa ligjet i kanë pasë të ndryshme në përshtatje me kushtet e tyre, kushtet e vendit, datë kohës së tyre nuk pra ka pas pas ndryshime mes pejgamberve në normat ligjore, ndërsa në besim, në fe, pejgamber nuk kanë pas ndryshim. Nuk po ka pas pejgamber që ka dhuruar diçka tjetër veç Allahut, apo që ka urdhëruar njerëzve të adhurojnë diçka tjetër veç Allahut e lartësuar. Të, të gjithë kanë qenë në Islam, të gjithë kanë besuar një Zot dhe kanë adhuruar vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dërguar pejgamberët tek njerëzit njëri pas tjetrit sa herë që njerëzit devionojnë nga rruga e drejtë dërgoonte pejgamber siç ka thënë Kur'ani thumme arsalna rusulana tatra thot ne pas i kemi dërguar të dërguarit ton njëri pas tjetrit Allahu lartësuar ka dërguar Nuhun më pas ka dërguar Ibrahimin ka dërguar Ibrahim ka dërguar Musaun alayhi salatu wasalam pas Musajit ka dërguar Isajin Isa i ka qenë dërguar i dërguari i fundit i Allahut të, Allahu të lartësuar para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala ka folur për dërguarin tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në librat e hershëm. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përshkruar dërguarin tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Taurat, por edhe në Injil. Allahu thot në Kur'an: "Ellezina tetbi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi alladhi i e gjithun e hum e këtu bërëndë hum fit taurati vëll inëgjil, ja mëruhum i lma'rufi vë e nëhahum anil munkar, ata cilët ndjekin, më thëmë shira Allahut e nërëquat, do t'jem për ata cilët besojnë a jetet a Allahut, e respektojnë Allahun, nuk e kundurstojnë a të, dhe ndjekin, të dërguarin që nuk din të të shkruan të dhe të ledzonte, të dërguarin lajmëtarën që nuk din të të shkruante dhe të ledzonte, i cili i ordron njërzit për besim, për drejtsi, për gjërat që janë të mirë dhe të pranueshme, dhe që i paralemron dhe i ndalon nga mosbesimi, i dhujtaria, gjërat të ndaluara, gjërat e papranueshme, gjërat e këqia. E ledhi e gjithu në hum e këtu, bërë një të hum fit të orati vëllë ingjil dhe i cili përshkruhet në Teuradhën dhe në Injil. Pejgamberi dha alayhissalam mesazhi i tij, urdhri i tij, puna e pejgamberit natyra e pejgamberit dha alayhissalam është përmendur në Teuradhën dhe në Injil. Ësht folur për të dërguar ton Muhammedin sallallahu alayhi wasallam ka vargje në Teuradhë dhe në Injil të cilat përshkruajnë të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alayhi wasallam. Ndërsa për Isaun alayhissalam Allahu thot në Kur'an ku ed qal Isa ibn Maryam ya bani Israil anni rasulullah ileikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismihi Ahmad Isa alayhi salatu wasalam utha njerve utha bijve te Israilit bijve te Jahubit dometh benu Israilve un jam i dërguar e Allahut e lartuar për te kjo Si vërtetues i librave parameje, zë kam ardhur dhe si sjellës i lajmit e gëzuarshëm se pas meje do të vinë një pejgamber, emri i të cilit është është Ahmed. Isa alayhi salatu selam a thera ua bëri të qartë njerëzve se do të vinte i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alejhi wasallam, i cili do të mbajënte njerëzët vërtetën do të paralajmëronte njerëzit, njerëzit, njerëzit nga ekshija, do do nga ekshija, do vendost të vendoste drejtësinë. ë do të këshillonte njerëzit, do t'i mësonte njerëzit. Pas pasi ngriti, pasi Allahu lartsuar ngriti Isa ibn Alihatu selam në çell në tokë për hapet pa drejtësia, në tokë për hapet errësira, në tokë pllakosi e llojtaria njerëzit nuk e njihni më të vërtetën, njerëzit nuk adhronë në Allahun, subhanomutala, njët vetën, por adhronin të tjirë veç Allahut të lërcuar. Kështë që lindi nevoja që të vinte udhërëfu i fyesi, të vinte më shira, të vinte udhëzua si njerëzën për në rrugën e drejtë, të vinte i dërgojë Allahut Muhammedi sërë Allahumë a.s. i dërgojë Allahut Muhammedi sërë Allahumë a.s. Në tokë, njërzit i kishtë mbuluar padrejtësia. Në tokë ishën përhapur veset e ulda dhe punët e këqia. Njërzit e kishën shtrembruar rrugën e pejgamerve të Allahot të nërcuar. Dhe kishën nevoj që të kthejshin në identitet, të kthejshin në besimin e pastër të pejgamerve të Zotit, të njëhni në Allahot, të adhronë në Allahot subhanehu më tala ta njëtë vetëm, të vendosit drejtësia, të rregullohen lidhjet mes njerëzve. Kështu Allahu i lutuar dërgon pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alejhi wasallam në këto kushte, për të bërë ndryshimin e madh, për të bërë reforma të mëdha, për të bërë përmirësimin e madh. Allahu i lutuar dërgon të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alejhi wasallam si mëshirë, sikurse ka thënë veti dërguari i Allahut në një hadith, të sa tia ja, Johannas, inna ma ana rahmatun muhdath. O njerëz, unë jam vetëse mëshirë, edhuruar nga Allahu i lartësuar për ju. Allahu i lartësuar thotë për, për të dërguar në ti Muhammedin, alëhi sëratu wa salam në Kur'an, wama arselnaka, illa rahmetan lil'alemin. Ne të kemi dërguar ty vetëse mëshirë për të gjithë botët. I dërguar e Allahut Muhammedin, sërë Allahumë arifasem, në i hadithë dhe ka përshkrua vetë gjendjenë. Sesi ka që djegje kur u dërguat Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe se përse e dërgoi Allahu i lartuar Muhammedin sallallahu, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ka një hadith që shënon muslimin në Sahihun e tij nga Ayadh ibn Himar al-Mujashie radiyallahu an i cili tregon se Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ey njerëz, inna Allaha amarani an uallimakum ma jahiltum bimma 'allamani yawma hadha." Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka lejëruar duke thënë: O njerëz, Allahu i lartësuar më ka urdhëruar mua që t'u mësoj gjëra që ju nuk i dini, të cilat Allahu i lartësuar më ka mësuar në këtë ditë. Allahu i lartësuar ka thënë: In kull malin nahaltuhu 'abdan fa huwa halal. Wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a wa innahum Etet hum u shëjatinu, fejtalet hum andinihim, wa harramet alejhim ma ahleltu lehum, wa emarat hum, en ju shriku bi ma lem unës dhjilbihi sultana. Allahu lërcuar ka thënë, gjdo pasturit që unë ja kam dhanë robit tim, ajo është e leju ashme. Këtu është fjala për pasturit halal. Se në kohën e jahilijetit, kohën para nërgjimit Muhammed s.a. njërzit, Kishim bërë të ndaluara disa gjerat mira, lejueshme, të cilat i, i bërë të ndaluara për hirë të idhëve, për idhëjt e tyre. Banin blatime dhe kurbana, për po sakrifice, sakrifice në pasurit e tyre për idhëjt. Dhe këto pasurit që ju anin të ndaluarat, pa prekshme. Në kohë që Allahu në qurë i kishe ban të lejueshme ato për njerës dhe që njerës të shfridzonin dhe ato cilat lejoshin që të konsumoshin, të konsumoshin. Këto gjerën këshin bërë ndalume dhe më thë njerëzit. Dhe në kohën ton ka gjerët cilat njerëzit i kam bërë të ndaluar, ndërko që në fejnë Allahu të lëtuar, ato janë të lejueshme. Pas ta i ka thënë, Allahu të lëtuar thotë, dhe unë i kam kryuar robrit e mi të pastër, në të uhid, në besimin e pastër islamë të tilë që besoj një zonë dhe adhrujnë Allahun lërcuar të vetëm, por atyre ju erdhën shëjtanët. Shëjtanë i pra, i ndorë njëzit nga e vërteta. Shëjtanët i devijuan njëzit nga rruga e drejt, nga besimi i islam, besimi i pastër islam, adhrujnë i Allahot e lërcuar një i vetëm. Dhe i blisi i ordëroj njëzit që të ndalojnë cilat njëzit që të që të ndalojnë njëzit që të zotë i ka bërë të lej ti bën shok Allahu të lëshuar gjëra për cilat nuk ka argument. Kështu njerëzit filluan të adhurojnë të tjerë veç Allahut të lëshuar. Mopas në të njëjtin hadith Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem përshkruan gjendjen. Dhe thotë: "Wa inna Allaha la dhara ila ahli al-ardh, famaqatuhum, arabahum, muajjamahum illa baqaya min ahli al-kitab." Allahu i shikoi banorët e tokës dhe i urreyti arabët dhe jo arabët. Përveç disa mbetjeve prej ithtarëve të librit. Domethënë Allahu i lartësuar para dërgimit Muhamedit sallallahu alajhi wasallam vështroi banorët e tokës. Dhe të gjithë banorët e tokës ishin për tu rrhyer, të zhytur në shirq, adrorin gjithë tërë veç Allahut, ishin paqan i dhujtar. Kishin devjuar nga besimi i pastër i Islamit. Ishte për hapur pa drejtësia, i kishte mbuluar errësira e veseve të ulta, punëve të këqija, gjunaheve me përja shtim të disa njërzve, pak njërzve prej e tharve të librit, pasuazve të të uratit dhe të ingjilit, hebrejve dhe pasuazve të isajt a.s. Të, të që nuk ishin devijuar nga rrugaj drejt, po ishin shumë pak. Kështu pra, ishte nevoja që të vinte e shpotimtari, të vinte o dhezuasi, o dhërëfyesi, të vinte drita, mëshira, nga Allahu lartuar për njerëzit, Muhamedi sallallahu aleyhi vësallam. Pra ndaj ka thënë në vijim të hadith Muhamedi sallallahu aleyhi vësallam, ua inni ba'athu li ebtelike, ua ebtelibik. Unë, thotë Allahu lartuar, të kam dërguar ty o Muhammed, që të vetë të në provë, me përgjëjsin, me që në do të ngarkoj, me dëtyra që do të japë, dhe që të i vënë provë njerëzit me mesajin tënë, me fejnë tënde, me lejstacionën tënde, sa atë do të binden, apo do të kundërshtojnë ty. Ua enzëltu alejke kitaben, të krauhu lajë gësillu hulma, të krauhu na imen vajak dhanë, dhe unë thot të zbrit aty një librë, kur anin, të cilën ti ke për të ledzuar, në gjendje gjumi dhe në gjendje zgjimi, dhe kjo është një librë i tilë që nuk e fshinë, uhi sepse ky libër nuk është vetëm në mushafa, në vetëm në libra. Por ky libër është i ruajtur në mendje dhe në zemrat e njerëzve. Do në fakt Kur'ani nuk është ruajtur vetëm në libër, po muslimanët e kanë ruajtur, e kanë memorizuar Kur'anin gjithë në mendje, e kanë mësuar përmendësh. Dhe muslimanët e kanë marrë brez pas brezit Kur'anin dhe kanë zinxhir të transmetimit. Sot ka mira dhjetëra mira njërëz në botën islamet të cilët Kurani në din përmendësh. Dhe kanë zingjire transmitimi deri të këtërguar i Zotit Muhamitë për gjithë Kurani, për shdo gërëm të Kurani. Kurani nuk ka pësuar asë një farë ndryshimi. Kurani nuk është vetëm në liber, ndonë se është ruajtur në liber, në mushaf, në mënyrë të përpik të pas një farë ndryshimi, Por muslimanët e kanë ruajtur në zemrat e tyre, e kanë ruajtur dhe në mendjet e tyre me zinxhirin e transmetimit, person pas personi deri tek i dërguari Allahut Muhammedit (s.a.w.). Kjo është diçka që e tregon Muhammed (s.a.w.) në këtë Kur'an se kjo profecie është përmbushur. Kurani është ruajtur në mënyrë të mrekullueshme. Nuk depërtonte Kurani as një farë dyshimi absolutisht. Allahu i Lartësuar në këto kushte dërgon Muhamedit sallallahu alei ve sellem për të mësuar njerëzve të vërtetën. Allahu i Lartësuar pejgamberët i ka dërguar që njerëzit i respektojnë, që njerëzit tu binden, njerëzit të ndjekin udhën e tyre. Prandaj Allahu i Lartësuar ka thënë në Kur'an: "Wama arsalna min rasulin illa li yutaa'a bi'id-dillah." Ne nuk kemi dërguar ndonjë pejgamber vetëm sa që njerëzit ta ndjejnë pejgamberin, që njerëzit të binden, të respektojnë pejgamberin. Përse është dërguar pejgamberi atëherë? Pejgamberi është dërguar që ta respektojnë njerëzit, ta nderojnë, të, të, të ecin udhën e tij, ta marrin atë për shembull, të, të, të zbatojnë mësimet e tij. Prandaj i dërgoi Allahu ularçur pejgamberin, nuk ka kuptim që njeriu thjesht thotë i respektoj pejgamberin, por nuk ndjek udhën e tyre, nuk zbatoj mësimet e tyre. Ky i lirë nuk quhet besimtar në pejgamberët e Allahut. Kush është besimtar në pejgamberët e Zotit, ai ndjek udhën e tyre. Ai ecën në, në rrugën e pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala i dërguari i Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i fundit i Zotit për njerëzit, nuk ka të dërguar tjetër pas tij. Jo ummeti i orës, ummeti i fundit, dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i fundit i Allahut të larçuar për njerëzit. Mesazhet dërguar e dërguarit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ka abroguar legjislacionet e pejgamberëve të hershëm. Ne e thamë që pejgamberët kanë pas një fe, por ligjet kanë pas ndryshime. Ligji Muhamedi i Sallallahu Alejhi Vesellem i fundit është i përshtatshëm për çdo për kohë dhe për çdo vend dhe ligjet para Muhamedit Sallallahu Alejhi Vesellem janë abroguar. Allahu ka thënë në Kur'an: "Wa anzalna ilejkel kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yedaihi min el kitabi wa muhayminan aleih." Ne sot Allahu Subhanuhu Teala ta shpallën ty librin me të drejtën, me të vërtetën, si vërtetuesi asaj që është përmendur në librat e hershëm në lidhje me Muhamedit, lidhje me Kur'anin, lidhje me legjislacionin e Kur'anit apo misionin dhe detyrat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe si shfuqizues, si abrogues, si dominues bilibrat e hershëm. Kështu që legjislacioni i Kur'anit është legjislacioni i fundit dhe të gjithë njerëzit kanë detyrë që të ndjekin pejgamberin, të ndjekin legjislacionin që solli i dërguar i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte mëshirë për njerëzit. Feja e tij, ligji i tij, normat që solli dërguari Allahut më qenë janë mëshirë për njerëzit. I dërguari Allahut Muhammed sallallahu alaihi wasallam udriçoi njerëzve rrugën e vërtetë. Uaçelë syet njerëzve që shkojnë të vërtetën. I dërguari Allahut përmes të dërguarit Allahut Muhammed sallallahu alaihi wasallam Allahu lartuar bëri që veshët e njerëzve që ishin të shturur që ishën të, të, sh të shurdhët, të të gjojnë. Allahu i nërtuar bëri që gojat cilat ishën me metë, se nuk flistin, të flasin, të kuptojnë vërtetën, të shprejnë vërtetën. Për mes të dërguarit a Allahut Muhammedit sër Allahum a.s. Allahu i nëzori njërzit nga rësira për në dritë, nga padrejtsia për në drejtsi. Për mes të këti të, të, të dërguarit madhë, Allahum subhanahu wa ta'ala, e i vendosin njerëzit në rrugën e drejtë nga e cila kishin devijuar përmes këtij pejgamberi Allahu i lartuar bëri që njerëzit bëjnë jetë të rehatshme, të kënaqshme në këtë botë. Allahu i lartuar me këtë pejgamber u mësoi njerëzve rrugën e arritjes së kënaqësisë së Zotit, xhenetit të Allahut, të mirave, mirësive të Allahut subhanahu wa taala. Allahu i lartuar ka thënë Kur'an oba arsalnak illa rahmetan lil alamin net ke i dërguar ty vetë mëshir për gjithë botën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenj njerë i mëshirshëm ka qenj njerë i but i njerë i që kishte dhembshuri për njerëzit sallallahu alaihi wasallam Allahu lartuar duke bërë përshkrimin e tij në Kur'an thot laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim ju ka ardhur pegamer nga mesi juaj. Pegamer nga mesi juaj. Harisun, Aleikum, i cili të rëgon kujdes dhe ka dhemshuri për ju. Shumë interesuar për unëzimin tuaj. Azizun, Alehim, anitëtum, ati për të janë të randa gjarat cilat u vënë në vështërsi juve, gjarat që u mundojnë juve, gjarat kë ju hasë në mundim dhe vështërsi. Profetët ose më kërkon të të lehtën, synon të që njërëzit përfshien në mëshirë në Zotit, që njërëzit i prejkë mëshirë Allahut të nërcuar, që njërëzit shpëtojnë nga telashat, nga vështësit, nga mundimet, nga barat e rëndat cilat i kam pas popuit me hershëm, e legislacion në pegamerit, është i përshtanëshëm, është i letë, përmban dhëmshuri dhe, dhe mëshirë në të gjitha drejctimet, të gjitha aspektet. Problemi njerëzor është se nuk e njohin mesazhin e pejgamberit, nuk i njohin mësimet e pejgamberëve dhe shejtani ushtritet dhe ushtritet e tij punojnë për sfytyrimin e këtij mesazhi madhështor, e kësaj feje të madhe, se kjo është feja e mëshirës. Ndaj është detyrë e thirrsave në Islam, është detyrë e muslimanëve që të shpalosin mëshirën që përmban kjo fe, dritën e madhe që përhap kjo fe mirësitë të më mëdha që sjell kjo fe për familjen, për lidhje për njerëzit, për jetën e njerëzve në fis, për shoqërinë, për gjithësi, për marrëdhëniet e njerëzve me njëri-tjetrin, për raportet e njerëzve me kafshën, për raportet e njerëzve me ambientin, me me natyrën. Pastaj normale thelbi i mesazhit është rregullimi i lidhjes së njerëzit me krijuesin. Subhana hu wa ta'ala dhe kjo është në mënyrë, kjo është sqaruar në mënyrë përso, të përsosur të mrekullueshëm në fenë që solli i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Me dërgimin e të dërguarit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i lartësuar shpalosi mirësitë e tij. Allahu i lartësuar ka treguar mëshirën e vet për njerëzit. Allahu i lartësuar ka treguar nëpërmjet mesazhit Muhamedit ose gjëra të cilat njerëzit nuk i kanë ditë para dërgimit e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ne muslimane dim emrat e Zotit që nuk i ka ditë njerzit më parë. Dim veprat e Zotit që s'e si kanë ditë popujt e pejgamberëve para Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Ne dim veti bukuritë të Allahut, lavdin e Zotit, cilat i ka treguar profetit sallallahu alaihi ve sellem dhe nuk i ka ditë njerzit më parë, se kush ka dash Allahu që gjërat kompletohen përsosë për, për njerëzit me dërgimin e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Ne dim rreth shejave të kiametit, rreth kiametit si populli i fundit që jemi dhe për shkak se kemi dërguar në fundin dhe për shkak se në këtë ky me do të ndeshet me këto fenomene, domosënia të kametit, gjëra të cilat nuk i ka ditë në mënyrë kaq të hollësishme, kaq detajuar popujt më parë, ne dim rreth shpirtit, jetës së varrës, jetës pas vdekjes, ditës së gjykimit, merrë vetë ditës së gjykimit, etapave të ditës së gjykimit, gjërave të cilat do ndodhi Allah, të ndodhin kur njerëzit gjykohen para Allahut në arçuar në arasat gjëra që nuk i kanë ditë pejgamber, që nuk i kanë ditë popujt popuj e pejgamberëve më parë. Prandaj për shembull, për ditën e gjykimit flitet në Teurat, edhe në Dhjatën e vjetër, të sotme, të cilat ka pësuar ndryshime, po në mënyrë të përgjithshme. Ndërsa në Kur'an flitet në mënyrë detajuar për këto gjëra, në hadithe të pejgamberit flitet në mënyrë detajuar. Në Injil, në Dhjatën e re flitet për këto gjëra për besimin ditën e gjykimit, për xhanetin dhe për xhanemën, por në mënyrë shumë përgjithshme, ndërsa Kur'ani flet në mënyrë shumë detajuar dhe hadithe të pejgamberit flasin për këtë gjë në mënyrë shumë më të detajuar. Dhe kjo është mirësi e madhe për këtë umat. Kështu që ë i dërguari Allahu Muhammedu sallallahu alajhi wasallam është mëshirë, është butësi. Allahu ka thënë për to që ai është i mëshirshëm me njerëzit, ai është i butë me njerëzit. Do ndalem këtu do të kthej pak pas momenteve inshallahutaala për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni ku do të flas për disa gjëra të tjera të cilat kanë të bëjnë me mesazhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me natyrën e dërguarit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam apo me kushtin në cilat të cilat u dërguaj i dërguari Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe e, për këtë arsye qëndroni me ne ti plëtësojmë të gjëratë cilat kanë bëjnë me njëriju matë mirë të dërguarin tonë Muhammeden sallallahu alaihi wa sallam. Elu sallallahu që ti bëjtë në vishë më këtë shi të gjuhëm. Elhamdullahi Rabbila Alemin. Alhamdullahu, salatu wassalamu ala rasullillahi ma ba'at, falenderimit akon Allahot e larcuar, lavdrimi dhe mirësia e mëshira që ufshimi të dërguarin tonë Muhammedin. Të dashë vëlezër, jemi këthyër në pjesën e dytë të këti emisioni për të folur me të sa gjera tjera të cilat kanë bëjnë me të dërguarin tonë Muhammedin ala salatu wassalamu. I dërguari jonë Muhammedza wassalamu është një njëri prej popullit arabë. Ky popull ishte një popull me në përgjithësi mendje të pastërta, me eh virtute të larta, një popull që kishte fisnikëri, një popull që e pëlqente drejtësinë, por që kishte nevojë të pastrohej nga mbetjet e kohës së xhahilietit të mësonte të vërtetën, të bashkohej dhe pastaj të bëhej shpëtimtar për popujt në përgjithësi. Është e vërtetë që i dërguar jon Muhammedit sallallahu alaihi wasallam u lind në Mekë, jetoi në Mekë, mesazhin e përhapjen e mesazhit e filloi në Mekë, më pas e shpranguën në Medinë a i ka ullëtuar në disa vendën, nga dishën dhe në arabik, por nuk ka dalë në njëherë jashtë teritoreve të vendeve arabe. Por a mo, mesajt e pejgamerin, është përfshires për gjithë njërzën në shdo kodë dhe në shdo vendë. Allahu lartësuar për ursit larta. E, e bëri pejgamerin prej këti populli. E zhjo dhe pejgamerin prej këti populli. E dërgojë mes këtij populli për gjithë njerëzit. Sepse këto ishin njerëzit më të përshtatshëm për bartin e këtij mesazhi. Allahu i lartësuar vërtet ka krijuar njerëz, por Allahu i lartësuar ka përzgjedhur njerëz. Allahu i lartësuar ka përzgjedhur, ka përzgjedhur njerëz për bartin e mesazhit të tij. Dërguar nga Allahu i mëshirueshëm, është njeriu i përzgjedhur nga Allahu i lartësuar për bartin e mesazhit përpër të jenë në mirësajit të kënjërzit. Dhe shok të pegamiret cilët ishin prej Arabve, po ka pas për ty e dhe prej u Arabve, uh -huh. si që ka qenë Selman el-Farisi dhe të tjerë, Bilal el-Habeshi, Bilal ibn Rabah, ka pas Suhaj Berrumi, ka pas edhe prej u Arabve, pa dushim, cilët ndihmuat pegamirin, përkrahen pegamirin, përqafuan mesajnë të ti, dhe punuan fort për përhapin e mesajnë Muhammiz A.S. Por rëndësishmë Allahu lartësuar e zgjodhi Allahu nga mes i këtyre njerëzve. Ez, e zgjodhi Allahu Teja e zgjodhi Muhamedit u selam nga mes i këtyre njerëzve, se ishin njerëz më të përshtatshëm, njerëz më të denj për bartjen e mesazhit hyjnor, për përhapjen e kësaj drite, për zhdukjen e padrejtësisë, për vendosjen e drejtësisë në tokë. Prandaj Allahu lartësuar ka thënë Kur'an, duke përmendur këtë fakt, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, yukarzur pejgamber nga mes i juaj. Kuç ka qen misioni i të dërguarit ton Muhammedit sallallahu alejhi wasallam? Misioni i të dërguarit ton Muhammedit al sallallahu alejhi wasallam ka qenë që të mëson njerëzve të vërtetën, që t'i paralajmërojë njerëzit, t'i ftojë njerëzit në fenë e Allahut të Lartësuar. Natyrisht çdo pejgamber u ka folur njerëzve me gjuhën e tyre. Populli tek cili u rrëtit pejgambësiu al sallallahu alejhi wasallam ishin Arab, dhe Allahu i Lartësuar Kur'anin e zbritën në gjuhën arabe. Por kjo gjuhë tashmë është bërë gjuhë universale për të gjithë muslimanët, sepse kjo është gjuha e fesë. Kjo është gjuha e Kuranit. Kjo është gjuha ibadetit tonë. Kjo nuk është thjesht gjuha e arabëve tashmë, nuk është vetëm gjuha e kësaj bashkësie. Kjo gjuhë ka fituar universalitet. Dhe për këtë arsye kjo gjuhë nuk ka humbur. Ë ka ruajtur muslimanët si gjuha e Kuranit. Se po të ishte thjesht gjuha e arabëve, kjo gjuhë do të kishte humbur, ndërse kuj sigur se shumë gjuhë të tjera tashmë Popujt në përgjithësi në perbot nuk flasin gjuhën që kanë pasfol për ardhjet e tyre para 10 apo 14 shekujsh. Dihet që para disa shekujsh në Evropë është fol gjuhë latine, tashmë nuk flitet më. Kjo gjuhë zhdukur tashmë këto libra është në për e, libra, këtë gjuhën e njohin vetëm disa njerëz, ndërsa njerëzit në përgjithësi nuk e njohin më këtë gjuhë. Ndërsa gjuhë Kur'anit është gjuhë që e flasin muslimanët kudo në botë flasën arab dhe jo arab. E mësojnë arab dhe jo arab, sepse gjuha e Kur'anit është gjuha e Islamit, është gjuha e pejgamberit Islam. Kjo gjuhë fitoi këtë këtë vlerë të madhe. Çdo popull, Allah, çdo pejgamber Allahu lartuar e ka dërguar me gjuhën e popullit vet. Umar sallallahu alaihi rasul illa bilsani qaume li beyin lahum. Në çdo pejgamber thotë kemi dërguar me gjuhën e popullit vet, që tu shëron të aty të vërtetën. Pejgamberi Allahu Muhammedu Sallallahu Alaihi Vesellem, duke qenë se jetoi në Mekë dhe Allahu luturë zgjodhi për atyre njerëzve, ka folur arabishtën. Arabishtja është gjuha e zgjedhur nga Allahu i lartësuar. Dhe kjo gjuhë, me dërgimin e Muhammedu Sallallahu Alaihi Vesellem, u bë gjuhë për të gjithë muslimanët. Është gjuha me cilën muslimanët i bëjnë ibadet Allahut, është gjuha me cilën njerëzit arrin të kuptojnë Kur'anin. Hadithet e pejgamberit, jetën e pejgamberit, njohin të drejtën e pejgamberit nëpërmjet gjuhën dhe respektojnë të drejtën e dërguar të Zotit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka asnjë pengesë që mësimet e Islamit të u transmetohen njerëzve nëpërmjet gjuhëve të në tjera. Që mësimet e Islamit u shpjegojnë njerëzve edhe nëpërmjet gjuhëve të dhe në tjera. Por ajo kjo nuk do të thotë që ne tanë skalojm faktin se gjuha arabe është gjuha e Kuranit. Është gjuha e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është gjuha e këtë muslimanëve. Qendrohemi te gjitha gjuhët e tjera dhe në këtë gjuhë Me këtë gjuhë i bëjm ibadet Allahu subhanahu wa taala në namaz. Kjo është gjuhë që bashkon muslimanët. Që ka gjuhë të tjera, nuk ka as si hipengesë, njerëzit flasin gjuhën me të cilën flasin lirshëm, kuptohen lirshëm, ata të cilët janë turq, flasin turqisht, e kuptojnë fen turqisht, e mësojnë fen turqisht, shqiptarët në gjuhën e tyre, anglezët në gjuhën e tyre, këshu me radhë. Por kur vjen puna për gjuhë që badet, gjuhën që na bashkon të gjithë në ibadet, është gjuhë Kur'anit. Allahu elartuar ka bëu përzgjedhje ka përzgjedhur pejgamberin ka përzgjedhur gjuhën e tij dhe ka bëu gjuhën që bashkon muslimanët në ibadetën e tyre mund ta përmbledhim mesazhin e pejgamberit duke thënë në këto 3 këto 3 gjëra sjellja e lajmëve të gëzuarshme për ato të cilët i bindën Muhammed O sallam para lajmërimit atyre që e kundërshtojnë pejgamberit O sallam dhe e treta ftimi njerëzve në fen e Allahut të lartësuar Allahu lartësuar ka thënë Kur'an ja ju hanabiyyu Ina arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wasirajan munira O pejgamber ne të kemi dërguar ty si dëshmues si siellës të lajve të gëzuarshme për ata që i bindën Zotit, që besojnë pejgamberin, që respektojnë atë, që respektojnë të drejtën e tij Si palëmrur si kundështarëve të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, i kundështarëve të Allahut, i atyre që nuk respektojnë drejtën e Allahut dhe drejtën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, që nuk pranojnë shahadetin la ilaha illa Allah dhe shahadetin Muhammadur rasulullah. Si ftuas për tek Allahu, për tek rruga e Zotit dhe si pishtar ndriçues. Elus Allahun subhanahu wa ta'ala që ti bëj të dobishme këto që dhuam. Elus Allahun subhanahu wa ta'ala që të na përfshi në mëshirën e Tij. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oh, oh, oh, oh, oh